Jabur 61 dari ayat 1 sampai 8 Untuk pemimpin musik dengan alat musik bertali, Mas Murdaud, Dengarlah rayuanku, Ya Allah. Dengarlah doaku. Dari hujung bumi aku akan merayu kepadamu. Ketika hatiku tertekan, Bimbinglah aku ke batu pejal yang lebih tinggi daripadaku. Kerana engkaulah tempat aku bernaung, menara perkasa yang melindungiku daripada musuh. Aku akan tinggal di kemah sucimu selama-lamanya. Aku akan meletakkan kepercayaan kepada naungan sayapmu. Kerana engkau, ya Allah, telah mendengar segala janjiku. Engkau telah memberiku warisan mereka yang takut akan namamu engkau akan melanjutkan usia raja, hayatnya dan juriatnya turun-temurun. Dia akan berada di hadiratmu selama-lamanya. Kurniakanlah kasih dan kesetiaan yang akan memeliharanya. Maka aku akan menyanyikan puji-pujian bagi namamu selama-lamanya untuk menunaikan janjiku setiap hari.